יחזקאל, פרק ל"ב ויהי בשתי עשרה שנה, בשני עשר חודש, באחד לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שא על פרעו מלך מצרים, ואמרת אליו, כפיר גויים נדמת, ועתה קטנים בימים, ותגח בנהרותיך, ותדלח מים ברגליך, ותרפוס נהרותם. כה אמר אדוני אלוהים, ופרסתי עליך את רשתי בקהל עמים רבים, והעלוך בחרמי. ונטשתיך בארץ, על פני השדה אטילך, והשכנתי עליך כל עוף השמים, והסבעתי ממך חיית כל הארץ. ונתתי את בשרך על ההרים, ומילאתי הגאיות רמותיך. והשקתי ארץ צפתך, מדמך אל ההרים, ואפיקים ימלאון ממכה. וכיסיתי וכבותך שמים, והקדרתי את כוכביהם, שמש בענן אחסנו, וירח לא יאיר אורו. כל מאורי אור בשמים אקדירם עליך, ונתתי חושך על ארצך, נאום אדוני אלוהים. והכעסתי לב עמים רבים, בהביאי שברך בגוים, על ארצות אשר לא ידעתם. והשימותי עליך עמים רבים, ומלכיהם יסערו עליך סער, בעופפי חרבי על פניהם, וחרדו לרגעים איש לנפשו ביום מפלתך. כי כה אמר אדוני אלוהים, חרב מלך בבל תבואך, בחרבות גיבורים אפיל המונך, עריצי גויים כולם. ושדדו את גאון מצרים, ונשמד כל המונה. והאבדתי את כל בהמתה מעל מים רבים, ולא תדלחם רגל אדם עוד, ופרסות בהמה לא תדלחם. אז אשקיעה ממיהם, ונהרותם כשמן הוליך, נאום אדוני אלוהים. בתיתי את ארץ מצרים שממה ונשמה, ארץ ממלואה, בהכותי את כל יושבי בה. וידעו כי אני אדוני. קינה היא וקוננוה, בנות הגויים תקוננה אותה, על מצרים ועל כל המונה תקוננה אותה, נאום אדוני אלוהים. ויהי בשתי עשרה שנה, בחמישה עשר לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, נהה על המון מצרים והורידהו, אותה ובנות גויים אדירים אל ארץ תחתיות, את יורדי וור. ממי נאמת? רדה והושקבה את ערלים. בתוך חללי חרב יפולו, חרב ניתנה, משכו אותה וכל המוניה. ידברו לו אלי גיבורים, מתוך שאול את עוזריו. ירדו, שכבו הערלים חללי חרב. שם אשור וכל קהלה, סביבותיו קברותיו, כולם חללים הנופלים בחרב. אשר ניתנו קברותיה בירכתי וור, ויהי קהלה סביבות קבורתה. כולם חללים נופלים בחרב, אשר נתנו חיתית בארץ חיים. שם אילם וכל המונה סביבות קבורתה. כולם חללים הנופלים בחרב, אשר ירדו ערלים אל ארץ תחתיות, אשר נתנו חיתיתם בארץ חיים, וישאו כלימתם את יורדי וור. בתוך חללים נתנו משכב לה. בכל המונה סביבותיו קברותיה, כולם ערלים חללי חרב, כי ניתן חיתיתם בארץ חיים, וישאו כלימתם את יהודי בור, בתוך חללים ניתן. שם משך טובל, וכל המונה סביבותיו קברותיה, כולם ערלים מחוללי חרב, כי נתנו חיתיתם בארץ חיים. ולא ישכבו את גיבורים נופלים מערלים, אשר ירדו שאול בכלי מלחמתם, ויתנו את חרבותם תחת ראשיהם, ותהי עוונותם על עצמותם, כי חיתית גיבורים בארץ חיים. ועתה בתוך ערלים תישבר, ותשכב את חללי חרב. שמה אדום, מלאכיה וכל נשיאיה, אשר ניתנו בגבורתם את חללי חרב, המה את ערלים ישכבו, ואת יורדי בור. שמה נסיכי צפון כולם, וכל צידוני, אשר ירדו את חללים בחיתיתם, מגבורתם בושים, וישכבו ערלים את חללי חרב, וישאו כלימתם את יורדי בור. אותם יראה פרעה, וניחם על כל המונו, חללי חרב פרעה, וכל חילו, נאום אדוני אלוהים. כי נתתי את חיתיתי בארץ חיים, והושכב בתוך ערלים את חללי חרב פרעה וכל המונו, נאום אדוני אלוהים.